«Я чула, що ти опікувалась Сашею. Так от вона замалювала Сашу разом з Цезарем. Думає, що тобі буде дуже приємно мати на пам'ять цей малюнок?» Фелісі вони застали в бараці. Вона сиділа на нарах з олівцем в руках і альбумом на колінах і замальовувала те, що їй найбільше врізалось в пам'ять із табірного життя». Лісі по пам'яті відтворювала у своїх малюнках обличчя загиблих подруг, жінок, спалених у крематорії. Їх живі риси лягали на білий ватман у альбомі. В кожному обличчі художниця зуміла схопити головне – рішучість, бажання боротися до смерті, краще умерти, ніж жити рабом. Ось що можна було прочитати без слів у цих малюнках. Картини відправки транспорту на небо, обличчя, сповнені страждань, сувора брама табору, сіре приміщення бункера, куди потрапляли всі, хто поставав проти табірного режиму. Валя просить Фелісії показати Марійці у Венсельбум. «Фелісі, дай не Бог!» Марічка стільки зробила для нашого бідного Саші, якого ми всі так любили. Фелісі гортає альбом. На Маріку дивляться до болю знайомі очі Саші. В них стільки щирої дитячої наївності і довіри до людей. Він обнімає за шию Цезаря, а над ними вже схилився Гітлер у чорному мундирі із зображенням черепа, із хрещених кісток на рукаві. Під малюнком напис. Останній друг. Так. Це виявився останнім другом Саші. Але їхня дружба була безсилою проти чорної фашистської ненависті. А ось ще малюнок. Кара. Напівгола стрижена під машинку жінка В жалюгідному смугастому одязі Стоїть на колінах серед табірного плацу. На неї падає сніг. Поруч наглядачка в чорному плащі З собакою на поводку, А за спиною у приреченій до смерті У високі, повиті димом труби крематорію. Пройде час. Серед в'язнів, які дивом врятувалися, буде і Фелісі. В травневі дні 1945 року, коли Фелісі від'їздила до себе на батьківщину в Бельгію, вона взяла з собою і свій альбом. А через кілька років потому колишні в'язні табору – малюнки надрукованими багатотисячними тиражами. Офіційно наказ коменданта табору годувати дітей будете самі, довів до відома ротарміюк його ад'ютант Бройнінг, який люто ненавидів дітей. Ставив їх на кілька годин під холодний дощ і вітер, поров канчуком чи колов їм руки і посипав рани вапном і сіллю. Це викликало у них неймовірні муки. Вони плакали, часто кричали, і тоді він мав повне право вимагати самого коменданта, щоб дітей негайно було відправлено в крематорій. Діти часом виходили грітись на сонечку. Раділи, коли жінки з кесель команди катали їх на возиках, звільних від бачків з гемюзою, а часом самі брали ці возики і катали одне одного. Варто було Бройнінгу це помітити, як він замкнув дітей, що розважалися з візками, в холодну і сиру кімнату яка не топилася, і вони мало не померли там. Адже ніхто не знав, де вони. Тільки випадково дізналась Марійка про їх місце знаходження і розповіла про це ротармійкам. Ті вночі випустили дітей. Замок допомогли їм відімкнути слюсарі і жіночого тролисника. Дозвіл розібрати дітей фактично був даний уже після того, як жінки самі таємно розібрали дітей і почали їх підгодовувати. Червоноармійка Марія Петрушина зустріла в таборі маленьку чорноку Галку і запитала у неї, «Де твоя мама?» «Її спалили», відповіла Галка ледве чутно. «А ти хочеш мати маму?» не роздумуючи, запитала Марія Петрушина. «Хочу». Ледь чутно відповіла Галка і несміливо простягнула їй свої обидві руки. Так відбулося у дівчинки з України жінкою з Підмосков'я. Батько і брат Галі, партизани з Вітівщини, загинули як герої. Матір спалили в крематорії. Галя залишилась круглою сиротою і після війни виховувалася в сім'ї Марії Петрушиної. Віра Удовенко прийшла в ревір, коли почався обхід головного лікаря Персі Трейте. Трейте педантично проводив селекцію, то намічав ослаблених дітей для відправки в газову камеру. Серед цих дітей, яких мали загазувати, була і трирічна дівчинка Ліля. Працюючи в лабораторії, Віра часто бувала у дитячому блоці. Її полонили сині, як волошки, очі дівчинки – і те, що вона ще така крихітна, уже вміла говорити. І що найдивніше, говорила не тільки російською, а навчилася вимовляти і німецькі слова. Спочатку трейте хотів залишити її для онімечування. Але коли побачив, що дитя стало таким кволим, що навіть не підіймається з ліжка, категорично кинув і цю теж. Віра удовенко діждалась, коли в ревірі чергувала знайома медсестра, пробралась до дитячого булоку через колючу загорожу і викрала дівчинку. Ліля обняла її за шию своїми маленькими рученятами, і Віра зрозуміла, що вона вже нізащо нікому не віддасть цього дитяти. У блоці військовополонених всі кинулись до дівчинки. Матка Боска, таке мале, здивувалася мовгося. Що ти будеш з ним робити? Ліля, Лієчка. гукнули дівчата, немовби це була їхня дитина. А маленька Надя, яку взяла червоноармійка клава Повітова, вилізла з під нар і лебеділа. Це буде моя маленька сестричка. Я обіцяю доглядати її, коли ви підете на роботу. От бачите, і нянька знайшлася, з полегшенням зітхнула Віра. Присутність Наді і справді полегшувала її роль як матері. Надю Богданову гітлерівці вивезли з-під Ленінграда разом з бабусею, яку спалили в крематорії на очах у Наді. Надя розповідала.